Mattiðu sörgvöðspjall, tórfti kafli. Um þessar mundir fór Jésús um sáðlönd á kvíldardegi. Lærisveinar hans kendu hungurs og tóku að tína kornöks og eta. Þegar farísið er sáu það, sögluður viðan, Lít á, lærisveinar þínir gera það sem ekki er leifta að gera á kvíldardegi. Jésús svaraði þeim, Hafiði ekki lesið hvað Davíð gerði þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðshús og þeirra áttu skoðunarbrauðin sem korki hann, nýja menn hans og engir nema prestarnir máttu jæta. Eða hafiði ekki lesið í lögmálinu að prestar vanhelga kvíldardaginn í musterinnu á kvíldardögum og eru þó án saka. En ég segi ykkur, hér er meira en musterið. Ef þið hefðu skilið hvað felst í orðunum miskun semi við viljeg ekki fórnir mynduðið ekki hafa sakfelt saklausa menn því að mannssonurinn er drottinn kvíldardagsins. Jésús fórðaðan og kom í samkundu þeirra. Þar var maður með vissna hönd og þeir spurdu Jésú er leifilegt að lækna á kvíldardegi. Þeir högðust kæra hann. Hann svarar þeim, nú á einhver ykkar eina sökind og hún fellur í grifju á kvíldardegi. Möndi hann þá ekki taka hana og draga upp Hve miklu er þó maðurinn saukindin í fremri? Það er því leifilegt að gera góðverk á kvíldardeigi. Síðan segir hann við mannin, réttu fram höndvína. þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil sem hin. Þá gengu farið séarnir út og tóku saman ráðsín gegnónum hvernig þær getu náð lífi hans. Þegar Jésús var þess vís fórandaðan. Markir fyldu honum og alla læknaði honum. En hann lagði ríkt ávið á að þeir gerðu hann eigi kunnan. Þannig átti það að rætast sem ég sagði að spámaður sagði fyrir um Sjá þjón minn sem ég hef útvalið, minn elskaða sem ég hef velþóknun á. Ég mun láta andaminn koma yfir hann og hann mun bóða þjóðonum rétt. Tvorki mun hann þráta nér rópa og lætur ekki heyra rödd sína á strætum. Brákaðan reyr brýtur hann ekki og dapraðan hörkveik slekkur hann ekki unsan hefur leitt réttin til sigurs. Á nafn hans munu þjóðirnar vona. Þá var maður færður til Jésu haldin ítlum anda, blindur og málaus. Hann læknaði hann svo að hinn málausi talað og séð. Allt fólkið varð furðu lostið og sagði, hann er þó ekki sonur Davíðs. Þegar farísiðar heyrðu það, sagðu þeir, þessi maður rekur ekki út illa anda, nema með fulltingi Belsebúls, höfðingja illra anda. En Jésús vissi hugsanir þeirra og sagði við þá, hvert það ríki, sem er sjálfu sér sundurþykt, leggst í auðun, og hver sú borg eða heimili sem er sjálfu sér sundurþykt, það er ekki staðist. Ef Satan rekur Satan út, er hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist? Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Belsebúls, með hverju rekka yðarmenn þá út? Því skulu þeir vera dómararíðar. En ef ég rek yllu andana út með Guðs anda, þá er Guðs ríki þegar yfir komið. Eða hvernig fær nokkur brotistin í hús hinn sterka og rænt eigum hans, nema hann byndi áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér hann sundur dreifir. Þess vegna segi ég viður, hver sind og guðlastun verður mannum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Annað hvort er tréð gott og ávegsturinn góður eða tréð vont og ávegsturinn vondur, því af ávegstinum þekkist tréð. Þér nöðru kinn hvernig geti þér sem eruð vont talað gott. Af gnæð hjartans mælir munurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vont fram Úr vondum sjóði En ég segi yður Á domstegi munum menn verða að svara Fyrir hvert ónýtju orð sem þeir mæla Því af orðum þínum Möndu síknaður Og af orðum þínum Möndu sakfeldur verða Þá sögðu nokkrir fræðimenn Og fari sér við Jésu Meistari Við viljum sjá þig gera tákn Jésús svaraði þeim Vond og ótrú kynstlóð heimtar tákn, en eigi verður henni annað tákn gefið en tákn Jónasars bámanns. Jónas var í kviði stórhvelisins þrjá daga og þrjár nættur og eins mun mannssonurinn vera þrjá daga og þrjár nættur í skauti jarðar. Nínive menn munu koma fram í dóminum ásamt kynslóð þessari og sakfella hana því að þeir tóku sinnaskiftun við prétikun Jónasar og hér er meira en Jónas. Drottning Suðurlanda mun rísa upp í dóminum ásamt þessari kynslóð og sakfella hana því að hún kom frá endi mörgum jarðar að heyra speki Salomons og hér er meira en Salomon. Enn sagði Jésús, þegar órreitn andi fer út af manni, reikar hann um eðirhjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, þegar hann og tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast það rað, og verður svo hlutskipti þess manns verra eftir en áður. Eins mun fara fyrir þessari vondu kynnslóð. Meðan Jésús var enna að tala við fólkið, komu móðir hans og bræður. Þau stóðu úti og vildu tala við hann. Einhver sagði við hann, móðir þín og bræður standa hér úti og vilja tala við þig. Jésús svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín, Og hverjir eru bræður mínir? Og hann rétti út höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móður mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja föður mínns sem er á himnum, sá er bróður minn, systir og móðir.